O është shërën të umori muhë dëthatu ha, o kullë muhë dëthatin bidëa, o kullë bidëa të më dhalalë, o kullë dhalalë të më finnarë, të ndërruar besintarë. Bëshdojmë me temën tonë për zjarën e gjëhnemit. Nusim Allahu në më dhëruar të nëruaj nga zjarë e gjëhnemit dhe nga shërri ti. Allahu subhanu wa ta'ala ka përgatit të përbënohër të gjëhnemit një dëshkim të reptë dhe në dëshkim të shumë lojshëm. A i sa njeriu, do përpichit që të përdor në gjdo form për të lerguar të dënim të rënd nga vetja ti, dhe do përpichit që të jabë dhe të shpenzoj për të shdëgja, si kur të aposedon dhe të nabdit. Allah i madhuar këthën në Koran, i në ledhine kefarua ma tuohum kuffarë, Fëleju që balamin ahadim mil ull ardi dhehebë ullu iftadabih Ulla ikelehum adabun alimu wa malahum min nasirin Fëtë të të cilët kanë më huar dhe kanë vdekur në mohim Nuk parënovat për i asë njarit për i tyre Sikur të shpenzojt sa gjithë thoka më arë Në flëri Sikur të shpenzojt gjithë thoka më flëri, thot Nuk, nuk shpëtojnë nga zjarët gjahnemit Dhe nuk u parnohet të tyre, ula i kele huma adhabun alim, për tahtët Allah i më dhuar kanë dëshkim të dhemshëm dhe nuk ka bërda ndihmuas. Ka trasmetorim a muslimi nga e nejës i radhjallahu anu se profetis sallallahu a.s. ka thënë. Dosilet ditën e gjukimit, njeriu i cili ka qenë me i lumë tërë në të dynjaë. Edhe do zhytët në gjëhnem vetëm njëherë, edhe do nëzirët përsi, do zhytët në gjëhnem dhe nëzirët përsi vetëm njëherë, për, për pak minuta, pak kohë, edhe me pahat dhe ti thuat, o birja demit, a ke parë ndë njëherë, khajër? O birja demit, atë ka kaluar ndë njëherë, njetën tënde në një lumë të ri? E do thotë, ma si të shikoj, atë të mërë të matë dhe gjëhnemit, dhe të la wallahi a rabë, Jo, pasha Allah, kur nuk, nuk ka kaluar në i e mirësis, kam parë një e mirësis në syrët të të zotim. Personi cili ka qenë personi me i lumë të në dynja, a i nuk ka përta për kujtuar në të momente, kur të shikojnë dëshkimi për pak sekonda, nuk ka përta kujtuar të gjithë e mirësis që ka kaluar dhe i është një një me i lumë të në dynja. I dashu trasmetohet, të Bukhariu dhe muslimin nga e nesis e profetit sallallahu aleyhi sallem, i thot personit që ka dënimin më të lehtë ditën e gjukimit. Si kur të kishe gjithë thokën, a do të jepi atë për të shfëtuar në kjo dënim? I thot po, ozot. I thot Allah i madhuruar, unë kërkove për e te e di shka më të lehtë sa kjo. Unë kërkove për e te e që kur ti ishe në kurrizi në adhemit, që të mos më vësh mua shok, por ti thot këm ngule e kundështove të vërtetën e këm ngule që të çndrosh të këshirën. Kështu që Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur për ta një dënim të dhëmshëm ai sa ai i cili ka dënimin më të lehtë do ndërron të sigur ti jep të çdo gjë që posedon gjithë dynjaja vetëm për të shfutur. Jo vetëm kaç Por në dëshkimi tyra rinë një lëgjë gradë t'ilë sa njerëzit, zdo kush është i gaqën të sakritikoj dhe njerëzit e ti më t'afërt, vetëm të shpëtoj vetë e ti. E hum, me ndë në të momente, edhe hum, zdo lëgjëgje, që mund t'lidhe në logikën. A i sa, fëtë Allah i madhurë për kriminalet, jo e dun mund gjimuleu i eftëdimin e adhabi, jo me idhim bi bëni, wa sahibëti i wakhi, O fasilati që t'o ai o menfi në tokë gjithë, ثم yunjih. Fatallohu dhuar do dhë, dëshironi dhë kriminali, kriminal do të thonë ai person i cili ka kundëstuar urdhat Allah, dhë të Allahu subhanahu wa taala. Do dëshironi do të që ai të ta zvendosë dënimin e tij atë ditë me fëmijët e tij. Fëmia është gjëja më e pazuar që ka njëu këtyre jetë. Thonë nga gjëra të dunjas, gjëja më e pazuar është fëmia e tij. Për fëmin e tij ai jep pasuri, i jep çdo gjë, sakrifikon veten e tij. Në dit nga dënimi madh, dhe të ahon bë një jullojgjikën, dhe thot dhe fminën tim, unë dhe të javë dhe vetë në shpëtoj vetë. Fminën dhe ti, thot, gruën e ti, vlajnë e ti, dhe gjithë fisin e ti. Ma dje të gjithë banorë dhe to, kësë shi gachëm të i sakrifikojë, nëse do u sakrifikonin, vetëm që të shpëtojnë të i vetë. Këlla inna haladha në zëa të lishëwa. Thot dhe më dhurë për kundër e ziëa. Në më dhe nuk zvëndsohet, është do kushtë do vuj për vetën e vetë. In në helë dha, kyrë zjarë e gjëhnemin në flak të më dhaj, që diegin në zërat e lishëwa, i cili do më dhe në eshkull skalpin e, e kokës nga nëzësie madhe. Allah unë arujtë. Banorë dhe gjëhnemin do jenë në gradët të ndryshme në të njimë. Ka thënë në profetisë sallallahu a.s. në hadithin që e të rasmëtoni ma muslimi nga se mora. Tho të disa njerëz i mbulon dënimi dhejëri të kë zogu i kamve. Disa për i tyre i mbulon dënimi dhejëri të kë gjunjët. Disa për i tyre i mbulon dënimi dhe mënë zjarri dhejëri në belë edhe disa për i tyre i merë zjarë e deri në fytë. Gjithë shu trasmetoni më buharim nga Nuamani i Brubeshiri, se ka të gjuar profetin sallallahu aleyhi sallam se ka thënë, personi i cili ka dënimin më të lehtë në zjarë, është një person të cilet i vendoset po shkëm vëdëti një copë prushit, prej kësa e copës e prushit i vëlojnë trutë. Ky është një riu që ka dënimin më të lehtë, Një person i cili i vendosë një co prushi edhe prej kësaj co pus prushi i zi i në trut Kurse një i trasmetim të muslimit Thot njeri u që ka dënimin më të leht në zjarë në gjëhnemit është një person i cili ka shapka ose sandale prej zjarë Edhe ripat e sandaleve janë prej zjarë Prej i tyre thot i vlojnë trut si që vlojnë të nxerja Edhe ky thot mendon se ky ka dënimin më të madh në xhehenem. Ky thot mendon për veten e tij që ky është njeriu që dënohet më shumë nga të gjithë, ndërkohë që ky është njeriu që ka dënimin më të lehtë në xhehenem. Na zgjod kushtjeta. Ka thënë mam Cortobio, që tregon se kufri aty që ka bën kufur, por pa bër gjunafët e tjera nuk është njësoj si kufri atyre të cilët kanë bër kufur dhe mbi kufrin kanë shtuar edhe gjunafa të tjera. Dhe nuk ka dyshim, thëti ma më kur të biju që mos besimtarë në dënimin e gjehnemit, ata janë në gradat ndryshme. Kura ta të hy në gjehnem, Allah i më dhëruar, do të ndezit gjehnemin më fuqishëm që të digjen në kuartë të tyre. Edhe në vazhjin si do të digjin në kuar dhe tyre, edhe ato do ri përtërien për sëri dhe do të digjin, do të ri përtërien për sëri dhe sa hera do të digjin ri përtërien për sëri. Ka thënë Allah i madhuruar, inë në ledhina këfarubi ajatina sëmë fënusnihim nara. Ata të cilët i kanë muhuar e të tona, ne do t'i fucim atë në zjarë. Kullëma në dhijet gjuludu mbët dënnahum gjuludën gajraha. Sa her që aty u pichen, sa her që atyre u pichen në kura dhe tyre, ne u andërojmë ato me lëkura dhe tjetra, të tjera, li e dhukul a dhabë, që ata tashiojnë dënimin. Kështu Allah, subhanu e ta'ala, uari për të rinë në kura dhe tyre për sëri që ata tashiojnë dënimin, sepse lëkura është pjesa e trupit që e ndjenë më shumë dënimin se shdhë gjithë tjetër. Innallahu kana azizun hakima Allahu është triumfues karnar edhe hakimi urt. Do të thonë Allahu i madhuar në fund është ai cili, i cili do t'i japi mosbesimtarëve atë që meritojnë dhe fitori do jet vetëm në dorë të tij dhe është i urt. Do të thonë Allahu i madhuar nuk ka dënuar dhe nuk dënon askënd me padrejtësi, por kurnda si do të dënoi çdo kënd në bazë të drejtësisë së tij dhe në bazë gënafi që ka bërë çdo kush. U pichin në kurat, u digjin në kurat, dhe u ri përtërien për sëri. Pasaj ka të rëguar, Allahu Subhanu wa Taala na i dhe tjera një lëdje dhe dënimi për ta. Allahu Subhanu wa Taala u hedhë mjë kokët e tyre ujnë në zethë, elhamim. Dhe kjo ujnë në zethë që bimë mjë kokët e tyre u ashkrinë kokën krejtë. Edhe aqin zete sa i dhe përton dhe në barqet e tyre dhe u ashkrine dhe barqet e zore dhe tyre dhe shkon dhe në fund të këmve Shkon dhe në fund të këmve dhe pasaj kur shkon dhe fund të këmve uri për të rije më për sëri trupat e tyre Allah i më dhuar ka thënë në Kur'an Fëllëdhine këthëru, kutëti atle unë thjavu minnar Jusabu minfën firu si mulhamim Ata të cilët kanë muhuar Për ta Allah i më dhuar ka përgatitur roba prezjarri Jusabu min fokiru si mulhamim U hithen mbi kokët e tyre Hamimi u i në zëht Jusabu min fokiru si mulhamim Jusë harubi hi ma fi butun i molgjulut Dhe me antë të ti uj që hithen mbi kokët e tyre Tho të shkrihen Ma fi butun i him shkrihen Shfa kanë në barë që të tyre Shkrihen dhe lëkuar të tyre Nga në zëhtie madhe Kjo u i shkrinë edhe të që ndodhën në barqët të tyre. Trasme tonë të jenë mithi ju, nga e buhër e jeres e profetis sallallahu alisallim ka thëmë, innel al hamime le ju sabbu ala ruusihim, thot u i nëzet hithën në kokët të tyre, dhe jeresa i shkonë në barqët të tyre, dhe shkonë në brendësit të tyre, dhe jeresa dhe përton të këmbët të tyre, dhe kjo është e që ka përmëndërë Allah në Quran që i quëtë të sahrë shkrirja më pasë këthehen dhe njërësit qishin. I dhe ashtu Allah i madhurë ka përgatitur për ta një lojtë dënimi tjetër që quatë lëhëfë. Allah u suhanu e ta'ala ka përgatitur për ta një lojtë dënimi tjetër që quatë lëhëfë. Dhe këtë dënim është dënimi që ata i kaplon zjarëri dhe i mbulon dhe fëtyrët e tyre dhe digjen fëtyrët e tyre në zjarë. Allahu subhanahu wa ta'ala i poshtron banorët e xhehenemit që kurin ngjallën ditën e gjykimit. Ata do rinjallen me fytyrën e tyre, do ecën me fytyrën e tyre. E ka dëgjuar një person profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "Dëgjuar Allahu, si ka mundësi që njëri të ecë me fytyrën e tij?" Tha: "A nuk ishte Allahu i plotë fuqishëm ai i cili e bën njeriun që të ecë me këmbët e tij?" Tha: "Po. Ai që e bën njeriu të ecë me këmbët e tij, ai është i plotë fuqishëm ta bëjë njëri ul të ecë me fytyrën e tij." Nga që a i fëtyrën e ti nuk e përhuli për para Allahut Që ti nështrojët Allahut duke i bërseshda Përnda dhe po shtrojën Allahut në atë dit Dhe a i hecën në fëtyrën e ti Tëtë Allahut Subhanu Ateala O nëshur hum jo me lëkja me ti ala u gjuhi him Tënde të të të rinjë gjallim atatit në regjukimit Mbi fëtyrë atë tyre të Në më ndëhetin Omja u wabukma u wasumma Tëtë të verbër, të shurër dhe me metës Ma u strehimi të të gjahnemi kulla ma khabat zidnahum sa i ra sa heri që i shuhet ne jashtoj ma ti më shumë dhezjen men gjabit sejjeti fe kubët u juhu më finnar kush ka ve puar keq fëtyrët e ty me fëtyrët e ty do hithen në zjar ja la uja lëmulledhine ke faruhine la e kuffuna u juhu i munnar a si kur ta din ata që kanë muhuar A të ditë kur ata nuk e ndalojnë të të zjarën nga fëtyrët e tyre dhe asë nga kurisët e tyre dhe asë nuk e dihmonë të të kush. Tel fahu u juha humën në narë. Fëtyrët e tyre, thot, imbulon zjarë dhe i pjek zjarë. O humë fiha kali hunë. O humë fiha kali hunë. Ka tërguar djetarët të tëfsirit që fjela kali hunë vjën nga fjela kalah. Dhe kalah një në arabe është një loj shëmëtije në fëtyrë qi krijohet si pasojë e djegjes së zjarrit, së zjarri kur e djeg fytyrën, fytyra bëhet si si plastmasi i cili shkrin, kur ai shkrin një hapet edhe pjesa e buzës sipër më ngjitet, ngjitet me me hundën dhe pjesa e buzës poshtë më ngjitet me nafullën e poshtme dhe i deformohet fytyra ti nga zjarri. Dhe ky është kuptimi. Allahu te mëmirë ky është kuptimi e ajeti që thotë Allahu hum piha kalihun. Gjithashtu ka thënë Allah i mëdhëruar së rabiluhum min kathirani vë të ngësha u juhu munnar. Robat e tyri janë për i katrani edhe fëtyrat e tyri i mbulon zjarri. Një për e lojve të dënimit që ka përgatitur Allah o për ta në gjëhnem, gjithashtu është dënimi që alloj madhruar i tërheqet atë zvarë, tërheqin zvarë, dërgonë alloj me lagje dhe i tërheqin atë zvarë në gjëhnem, të të alloj madhruar inë lë mëgjërimi në fi d Kriminelet janë në humbje dhe në zjarë, në gjëhnem. Jo me ju shabu në finarë, dhe më ndajin në zjarë, atë ditë ku atë të të tërhiqen zvarë në ta. Ala u gjuhihim, bif të tyre dhe tyre dhe të tërhiqen. Dhu ku mësë së kërë, shijoj një fillimi në së kërërit. Ky është vëtë në fillimi, thotë Allah suha në ta'ala. Fësë u feja lëmune i dil aglalu fi e anakihim. Ata kam përta marrë veshë. Kur pranga të vendosin bë u e selas i lu e shabun, gjithashtu edhe të lidhen me zinë gjirë, dhe të tërhiqen zvarë, fil hamimi thume finar jësë gjarun, të tërhiqen për të ku i në zetë, më pas për në zjarë, aty do ndizen. Gjithashtu, Allah i madhuruar, u anëzin fityrat banonat të gjahnemit, sepse ata ishin njerës të këqin dëja, edhe për këtarë syë, Allah i madhuruar u anëzin fityrat për shkak të gjunafe që këshin bërë, Sikur se i kishin zemrët e tyre të nëzirën dënja, sikur se ata nuk ka adhuruën Allah në dënja, i kishin vushu zemrët e tyre me erësire dhe gjunahëve, ata ditë ka erësire dhe dalë me fëtyrët e tyre, thotë Allahu Subhanu wa ta'ala, jo me të bjad dhu ujuhu vë të swat dhu ujuhu, ata ditë dhe zbardhën fëtyrë e dhe nëzim fëtyrëa, fa em me ledhine swat dhe të ujuhu hum, ndërsa ata të cilve dhe të, të nëzim fëtyrë a këfartum ba dhe imanikum, a më huat pas bësimit tuaj, fë dhukul a dhabë, shiojnit dhenimin. Njithashtu ka thënë Allah i madhuruar, o ledhine kësebu sejiat, gjëza o sejetin bimithli ha. Ata të, të cilët morëm dhe bëmpun të këshia, i fituant të këshiat. Zdoj e keqe, ka shpëblimin e vetë, si që ta kondhët, o të rrëhëku hum dhille, edhe ta thë di mbulon pështrimi po atë ditë. Malahum min Allah min Asim, nuk ka për të ndihmuës të kallahu subhanu wa ta'ala. Kënë nëma u shiet u juhum, kita ammin e lejni mudhlima. Fëtyrët e tyre duken, si kur janë mbuluar me të sopa nate pis. Fëtyrët e tyre duken, si kur janë të mbuluar me të sopa nate pis. Aqtë të zezën fëtyrët e tyre, thëtë kita ammin e lejni mudhlima ulajka o shabu në narë, këta janë banorët e zjarët. Gjithashtu, ka të rëgura loj madhuruar, që banor dhe gjëhnemit, imbulon zjarë nga gjithanët. Imbulon ata nga sipër dhe nga poshtë. Tho të loj madhuruar, lehum min gjehenne me mihadu, nga min fënë këjmë gawash. Ata kanë në gjëhnem për si për shtroj dhe për poshtë kanë shtroj për i zjarëri. Kanë thënë disa djetarë, el mihadë, Qoftë është një soi si yorgani që hidhet për sipër tyre, është një soi si shtroja që vendoset poshtë tyre dhe elghawash është një soi si yorgani që hidhet sipër njerëzve ku ata shtrihen për fat të gjumë dhe ato janë për zjarri dhe u vendosen banorëve të zjarrit, që ata tashin dënimin. Gjithashtu Allah ka thënë në Kur'an, "Jo më ershahumul azabu min fawqihim wamin tahti arjulihim." Qoftë ato ditë do të mbulojë ata zjarri nga sipër tyre edhe nga poshtë këmbëve tyre. Lehum minë fokim dhullel, unë minë nëri, unë minë tëhtim dhullel Ata kam përsi për tyre Shtresa për i zjarri dhe poshtyre shtresa për i zjarri Gjithështu ka thënë alloj më dhurur A inë në gjehenne me lemuhi ta të mbil kafirim E gjehenemi i ka përfshirë mëzbesimtarët Në më dhënë në gjdoan, ata e në të përfshirë me zjarë Nga poshtyre, nga si për tyre, nga anën dhe tyre Dhe ku doj që të shkojnë ata kanë zjarë dhe sa herë që ata të kërkojnë, që dërgojë nga zjarëri, ata do këthehen përsejnë zjarë, dhe zjarëri tyre është i rrëthuar me murët larta, inë në atë dënali dhalimi në narë në na hatër i bëhim surati kuha, dhe në kemë përgatitë të përmizorët zjarë, i cilë është i rrëthuar me murët, o i jeshtë të githu i gathu bimajnë ke lmuhl, dhe nësa ata kërkojnë ujë, u jepët ujë qërë si vajnë i vaj, në zhehtë. Zjarri përveç se i rëthonë ata nga të gjitha anët, a i dhe përtonë dhejë në zemër të tyre. Dhe përtonë të këgjeja më eshtëren të njëjut të zemër të i dhe djegëta dhe, dhe rikëthejë për sëri dhe njër nga fillimje dhe di gjenë vërgjimësi kështu gjithmonë. Kësa usli sëkar, o ma adrake ma sëkar, o ma adrake ma sëkar, la të pëki o la të dherë, të dhëtafusët e në sëkar, e ku e dh aji nuk lejë asgjë, nëhë, pa, e, pa e diegur. Ka thënë disa prej se lefëve, djek mishin, djek kockën, djek palsën, dhe nuk lejë asgjë prej njeriut pa e diegur. Gjithështu ka thënë Allah, suhanu ta'ala, kella la jumbë dhe në fil hutama, për kundë zi, aji dhe hidhën në hutama, aku e diti se qëra është hutama, naru Allah il muqada, aji zjarë Allah të ndezur, të të tali alleti, të tali u ala l' i cili do dhe përtoj dhe të këzema të njerëzve, i cili do dhe përtoj dhe të këzema të njerëzve, sepse ata e kanë më huar Allah me zema të tyre, përnda e dënimi do preki edhe zema të tyre, sepse zemra është vëndja dhurimit, edhe ata në të kanë futur idhuit, përnda e Allah subhanu e ta ala indeshkojnë ata edhe zema të tyre duke i diegur, plus Allah në madhuru e qitë në ruaj nga zjarë gjëhnim. Elhamdullillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Ibra loya dënimit është që banorët e xhehenemit u dalin zorrët për jashtë, ta, në xhehenem u dalin zorrët për jashtë ta, dhe u digjen eda ata vi rreth e qark thyre siç vjen gomari rreth e qark mullirit. Ka treguar profeti sallallauj se në hadithin që e transmeton Imam Buhariu nga Usame bin Zeid radhiyallahu anhu, thotë Do si dhe një person ditë një gjukimit, edhe do hidhet në zjarë, edhe ati dhe t'i dalin zorët për jashtën në zjarë, edhe a i thot vjen vërdal tyre si që vjen gomari vërdal mulirit, edhe mblidhen të ky person banorët e gjëhnejme dhe i thonë, o filan, si është puna jote, i thonë o filan, si është puna jote, A nuk ishe ti e i që në urdhroj e neve për të mira dhe në ndaloj e neve nga të qijat? I thot po, thot, unë isha prej atyre që urdhroj e për të mirat, por nuk e bëje vetë. Edhe isha prej atyre që, që ju parlemëroj e ju dhe u largoj e nga të qijat dhe nuk u largoj e vetë nga të qijat. I dhe ashtu ka të rëgurë profetës sënë Allah a.s. Sa i ka parë në gjëhnem Amr bin Luhajnë, i cili ishte i pari përsonjë që ka futur, shirkën në gëdishënë në arabik, hëtë e kam parë atë në gjëhnem, i kishin dalë zorët për jashtë dhe i vinë të fërdalë tyre. Gjithashtu Allah, suhanu e ta'ala, kur t'i fusit banor të gjëhnem në gjëhnem, ka përgatitu për ta pranga dhe zingjirë të lojëve të ndryshme në basë të dënimit që me i tonës dëkush, ina a të dënali lë kafijin e selasila wa ag Ne kemi përgatitur për mos besimtare zinë gjirë Edhe pranga edhe zjarë In në ledena në kële u vajahima Këtë Allah i më dhuar ne kemi pranga edhe zjarë Vajahane lë aglala fi anakin ledhine kefaru Edhe ne do të vendosim pranga në qafat atyre që kanë më huar Në më dhëmë pranga të Allah i më dhuar ka përgatitur për të posachme për qafat atyre Për duar atyre, për kamba atyre gjithashtu dhe zingjirët e ka përgatitur për njëshka që të të rëgojmë të një thotë Allah subhanu e ta'ala khuduhu fëgullu thumë me lëgjëhim e sallu thotë për mos besim tarë mërën jëta edhe vendosin i prangat më pas në gjëhim hithën jëta thumë me fisil siletin pas ta i thotë në një zingjirë dhe rruha që gjëtsi e ti shtatët itë para krasë se mërru në dhiram fës lukuhu në një zingjirë që gjatësia tjë shtatëjt para kra, atë thotë futën i. Ka thë një më në abasi, i futët zingjiri, këz zingjirë, i futët nga prapanica e ti, dhe i dhe nga hundët e ti, që mos ketë mundësit në ngrije në këmbë. Thotë dhe futën të gjithë, të, të, të futën banor dhe gjëhnemi në të dhe zingjiri, edhe pichen si që pichen kakalecat në helft. Pichen në gjëhnem si që pichen kakalecat në të të. Khudu fëgullu Thumë me lëgjëhi me sallu Mereni dhe vendosini prangat Më pas në gjehnem hitheni Më pas Më pas Në zingjir futeni I dhe shtu Allah i madhurua ka të reguar Që për banor të gjehnemit Allah subhanu e taala ka përgatitur Që kanë të mdhejmë Edhe U në këtyrë që kam vërshqë sa herë që, që banorë të gjëhnemi të dëshrojnë të dalë nga gjëhnemi Dë goditë e me këta që kam prej hekuri Të cilët e thërmojnë një riun E shkatrojnë e ta Dhe i këthejnë për së ri në vëndi ku ishin Tëtë Allah i madhuruar Fëllëdhina këfëru kutti atle hum thjabu min nari Jusabu min fokiru si mulhamim Jusë harubi ma fi butunin mulhamim U ala hum ujusë harubima, fi butoni mol gjullod, uallahum makami u min hadid, thë për ta ka, gjithashtu ndër tjera, ndër dërime tjera i që kanë, uallahum makami u min hadid, për ta ka, që kanë prej hekuri, të cilat, përdoren, kura ta dëshënë të dalin, kulla ma aradu, e jehru gjumin hamin ghammin, rridu fiha, sa heri që ata dëshënë të dalin, prej gjenemi dhe nga të meri madhë që kanë në të, Ata goditë me të të qekan dhe kthejen për së njënë vëndin që jishin. i shqin. Ida shtu Allah i më dhuar ka të rëguar që ata do pëndohen kur të hynë në gjëhnem, por nuk u bëndo, bëndo bëj pëndimi. Thotë Allah i më dhuar për mos besim tarë që kura ta ta shikojnë dënimë sëtë të tyre, pasë të hynë ta, do pëndohen në vetë të tyre, por nuk do të shfashin pëndimin. Thotë Allah i më dhuar për mos besim tarë që kura ta ta shikojnë dënimë sët edhe ata të të të fshehin në vetët e tyri pëndimin e tyri kur të shofin dënimin o kudhi e bejnë u bilkist edhe në me tyri e gjukohet me drejtsi pas të ka thënë Allah i më dhuruar o amma menutje kitabe huara edhe dhahri fëso fejë drothë vura edhe ati që do të jepet libri në mbra nga mrapa shpina a i thot ka për të lutur kundër vetës e ti thot shkatë rrimi Disa prej tyre kur ta shikojnë dënimin, do ta shfaqin me gojë të tyre pendimin, por nuk u bën dobi, thotë: "O oh, Allah, thotë në shkatërrat, për veten e vet." Gjithashtu ka thënë Allahu më dhua që kur të hidhen në Xhehenem, ata do të lutsin për veten e tyre shkatërim. "O idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'u hunalika thubura." Dhe kur ata të hidhen atë në Xhehenem, në, në një vend të ngushtë. Do të thënë janë Xhehenem janë shumë, do janë në një vend të ngushtë, nuk do ketë rhati për ta dhënë vendin ku do qëndrojnë më karranin, të lidhur me zinë gjirë, të vendosër pra nga në duar në kam dhe në qafët e tyre. Thubura, dhe au hunali këthëvura, ata atëherë dë lusin për vetët e tyre shkatrim. Thotë Allah i madhurur, letë të dyrë ljo me thëvura wahit dhe vëdyrë thëvura në këthira. Thotë sotë mësë lusni për vetët tua e një shkatrim, për lusni shumë shkatrim. I dhe shtu ka të regurë Allah i madhurur që ata dhe qaj në gjëhnem ka tërgu Allah subhanu e tala ta që ata dhe bërtasin gjëhnem thotë Allah subhanu e tala ta vë hum jeshtarikhun e fiha ata bërtasin ta nuk thotë jeshtarikhun thot thotë jeshtarikhun dhe fjalli jeshtarikhun tërgujnë që bërtit me të tyre është klith me zërë shumë të lartë Rabbe na akrijhna na'mel saliha në ghejrë ledhikun na na'mel pono zoti jo në xhir në vepëgjën emit që ne punojmë punë të tjera përveç atyre që kemi vepruar. Edhe ata thotë përnoin humbjen e tyre dhe kufrën e tyre. Fa ta rafubi dhembiim, فسحق يا اصحاب السعير. Ata do të përnoin gabimet e tyre, gjunafin e tyre të shkatërruar që ofshin banorët e xhenemit. U qalu rabbana amatna të thnatain wahitna të thnatain. Pono zoti on tina navdi që dy herë dhe na dhëj jet dy herë. Fa ta rafna bi dhunubina. Ne i përnuëm gjunafe tona, fëhel ila khurujin min sëbil, a ka dalje për ne nga gjëhnemi. I dërshtu atë do të dy gërkojnë Allah subhanu e taale që të dalje nga gjëhnemi, thotë, rabbe në akhrish në minë në fejnur dhe në fejnë në dhalimun, zotion, në në nëzirë neve për gjëhnemi dhe nëse ne këthemi për sëli në gjunafe tona, ne më të vërtet jemi mizorë, Jithashtu ka thënë Allah i madhuruar që për në orë të gjehnemit i kërkojnë rojëve të gjehnemit dhe u thonë O kala në ledhine finnarin i khazenet i gjehennem u dhuru rabbe kum ju khafif anna jo me minel adhap Kanë thënë atët silet një në zjarë u thonë rojëve të gjehnemit lutë ju një zotit tu e që të në alehtë të sojnë i dit dhe nimin Jithashtu ka thënë Allah i madhuruar që ata të të thresin malikun Rojtarën e gjëhnejmë dhe i thonë, O në da uja malik, U li e këdhja lejna, O në buk, Thonë o malik, Lët në vdesi sot i jotë, Por Allah i madhëruar, E refuzon në gjdo kërkes tyre, E refuzon kërkesën për dal, E refuzon kërkesën për lehtësim dënimi, Edhe e refuzon kërkesën për të vdekur, Nuk ka vdekje për ta, Nuk ka lehtësim, Nuk ka zdalje, Edhe, Atëheru thuet Isloha fësbiru Eula tësbiru Sawa unë alejkum Inë nëma të rizonë nëma këntëm të amelun Të të qëndroni dhe futu një gjëhnem Dhe nëse dëshironi duroni Dhe nëse, nëse nuk dëshironi Mos duroni Njësoj është për ju Dëshpëbleni për të që keneve përuar Edhe atëhere Dënimi tyre ka për të bërë dhe me i rënd Për faktin që ata për ta nuk ka letësim Por ka dënim Të përherëshë Nuk ka dalje dhe nuk ka zdekje Edhe atë herë ta doqajnë në gjëhnem Doqajnë më të madhe në gjëhnem Për të jërë i sa nuk ka asin dhe zjidhje për ta Ka thënë Allah subhanu e talë në Kur'an Feljedh haku kalile u aljep ku këthira Letë qeshin pak Letë qeshin pak në dënja Kësa kam për të qarë shumë në gjëhnem Dhe i qarë e tyre arrin der në lloj grade që ata qëjnë më të madh dhe bërtasi nga i qara. Foth Allahu subhanahu wa taala. Wa amalladhina shaquu fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiq. Ata të cilët janë të shkëtrruar në xhenem, ata në zjarr do ken zafir dhe shahiq. Ka dhën dietara zafir është frymë që nxjerr njeriu nga trupi ti i tij ku ai qënë më të madhe, dhe shahiq është frymë që i merr Kër, kura i dhe më më bërtëm në të madhe Më më frinë thelë dhe në zjerë thelë Nga të qarë nga, nga Oshtime e madhe të qarës tithët Lehun fiha zefiru o shëhik Qajnë Por nukë nuk bëndë bje qara Qajnë ka të rguar imam të i midhiju Një hadith që kanë saksuar disa djetar Ata i qajnë lot Qajnë lot Dhe e sa unë barojnë lotët Edha pasaj qajnë gjak Qajnë për dërimin e tyre thot tregojnë hadith në hadithe të Tirmidhiut thotë sikur thotë që nëse shumë sa bëhen do të lum për për për qarët e tyre thotë sikur vendosin anijen do do do ndronin anijen në qarët në në lotët e tyre thotë për gjakun. Dhe u thuat o banorë të xhehenemit nuk ka më vdekje për ju, përjetojeni dënimin në përjetësi. Dhe çdo kush do përjetojë këtë dënim aq sa i meriton në bazë të gjunave që ka bërë. Lusallahu ne madhuruar në të na ruaj nga zjarri i xhenemit. Lusallahu ne madhuruar të ti ruaj fytyrat tona pa xhenemit, sepse Allahu subhanahu wa taala që na largoi në çdo punë që na çon në në çonozjan në, në xhenemit. Lusallahu ne madhuruar të tashuai zemrimin e ti ndaj nesh, sepse Allahu subhanahu wa taala që na dhuroi kënaisinë e ti, Lusallahu subhanahu wa taala që na marrë shpirtin në punë të mirë e ndaj mbyll këtë jetë me kënaisinë e ti, Allahu subhanahu wa taala.